Мабуть, куниця сприйняв це як критику на свою адресу. Певне, так. Але ж ратушний не сприйняв, хоч хто там знає, ні, він висловив згоду з ним. А це не такий чоловік, у якого слово розходиться з ділом. Та й анкети на героя грек заповнював уже після того. А от куниця. Він теж, мабуть, не проти того, щоб колгоспи поклали на рахунок по кілька мільйонів, щоб підвищилася врожайність. Але він... Він уже не зможе рвонутися, не зможе поміняти мірки. Замалий для цього. Жився старим, боїться всього нового. Он як напався на його агрономічну систему. А що темпи росту колгоспу Сьогодні рішуче відстали від заводських, Того не бачить. І день прийдешній його не хвилює, Йому не болить. Для нього греків заклик, Химера, І майже підкоп під його посаду. Отже, він тільки вдав, Що не розсердився. І знову Василь Федорович розхвилювався. Рушив з місця, І рушила думка, Повела вперед. То це виходить, «Нажив ворога не на особистому терені, а такі вороги небезпечні. Але вони небезпечні не тільки йому, вони перешкода справі. А як же він розпинається на всіх нарадах?» Не доїжджаючи до асфальтової дороги, яка вела до села, та дорога його маленька чи немаленька гордість прокладали власним коштом, власними руками, Зненацька крутнув руля і повернув на стару дорогу, на урвихвостівську греблю, по якій тепер їздили тільки возами. Машину загутало, позаду щось забрязкотіло, задзеленчало, але він не збавляв швидкості і отако, піднімаючи хмари снігової куряви, влетів у село. У дворі під ліхтарем Василя Федоровича вже чекала зінка – його найменша шестикласниця. Біз своєї личини звичка, до якої ж самі навертав казати правду, була йому сьогодні як димовічий. Вхукаючи на покляклі пальчики і відводячи очинята вбік, мала повідомила, що одержала двійку за ту саму задачу, яку розв'язували вдвох. Він гаркнув на зін, та заривла і пішла до хати. Аж тоді згадав про подарунок, Вернувся до машини, поліз на заднє сидіння і, здогадуючись наперед, намацав шість пакетів череп'я. На те вже не було ради. Плюнув з і війшов у сіни. Там було темно, і він перекинув відро з молоком, рвонув на себе хатні двері і влетів, як на пожежу. А влетівши, не знав, чого поспішав і що тепер робити. «Фросина Федорівна, Сиділа перед дзеркалом, викладала зачіску. «Тільки знаєте! маруватися, квацятися! Не хата, а салон мод! Лампочку не можуть засвітити в сінях!» Дружина оглянулася на нього, знизала плечима. Те означало здивування й докір водночас. Коли вона сидить перед дзеркалом? Хіба є в нас час надзеркала і косметику? І хіба він забув, що вони сьогодні йдуть у гостину? Ще гримаючи на дочку, Ще обмацуючи пакет і ще Василь Федорович мимохідь відмітив, Що все, що сталося з ним годину тому, Почало набирати якогось іншого змісту, Кудись перехняблюватись. Але втумить цей здогад тільки дуже ще розвихрив його. Тищенко вже двічі дзвонив, мовила дружина. Каже, всі зібралися. У цю мит зазвонив телефон. Голубий пластмасовий телефон – дзвонив тонко, мелодійно, настирливо. Це, мабуть, знову він кивнула, не повертаючи голови. І якого їм дідька взяли моду? Шарпнув трубку, потягнув за дріт, і апарат сковзнув з полірованої тумбочки, загримів по підлозі, від нього відлетів чималенький пластмасовий шмат і закривуляло якесь коліщадко. У трубці щось, Кевкнуло і затихло. Грек присів навпочіпки, постукав поважелю пальцем, але трубка німувала. Ну от, тепер не дзвонитимуть, дадуть спокій. А що, хіба я не маю права на відпочинок? Не маю, еге? поривався з запитаннями не знати до кого, і Фросина Федорівна знову здивовано подивилася на нього. Ти свою службову злість залишай там махнула рукою у конторі. «Додому не неси». «А ти залишаєш?» скіпів він. «Тебе не тягнуть щовечора з дому на виклики?» То інша відповіла. «І нікуди я сьогодні не піду», гримів Василь Федорович. «Врешті можу я хоч раз побути вдома, лягти як людина в ліжко, почитати». Він і справді вирішив не йти в гостину. Хоч якщо сказати правду, Любив посидіти в гомінкому товаристві за столом, і смакували йому їхні сільські страви, і цінував ритуал, і сам умів сказати красиве, приємне господарям слово. О, він знав, як багато важать для людей штирі, гарні слова, і при нагоді не скупився на них, але зараз почував власну душу, неначе випалене вербове дупло. Не було там красивих слів, і взагалі не було нічого. Пішов на кухню, налив з графинчика у фужер горілки, випив, закусив тим таким ясом, що їй в обід, борщ розігрівати не захотів, і погупотів чоботиськами до спальні, забувши перевзутися в домашній капці. Вернувся, забрав зі столу газети та журнали, увімкнув на стільну лампу, і вклався в ліжко. Розгорнув книжку, втупився очима в сторінку. Не читалося. Перевів погляд на троянду в кутку, вічно квітучу троянду.